Mechanische Stufe 24 Wenn der Schaden Muslimen den Boten für einige seiner Gefährten verstärkte, nach Abyssinien zu wandern, wenn der Kampf der Fähre König ist.